بسم الله الرحمن الرحيم وتوحيدنا عزة المسلمين به قد قهرنا عنيدا ظلوم فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم وتوحيدنا عزة المسلمين به قد قهرنا عنيدا ظلوم فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء المحوظ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفتدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كِتابٌ أَزَل النهُ إلَكَ مُبَكُ لَدَُّ آياتِهِ وَلتَذَكَّرَأُولأَبَاب فِنَّ الْ الحَمدل اللله نَحمَدُهُ وَنَسْعينهُ وََسْتَفرِ وَنَعْذُ بِ اللههِ مِن شُرور أَْنفسسنَا وَمِ سَئَاتِ ما يهده الله فَلا مضِلله وما يظلل الفَلاهله وَشهَد أن ل إله إلا اللهم وَوحهُ لا شكَله وَشهَد أن محمد بدهُم وَورولُ يا أيه الذينَ آمنُتَّقُ الله ح قات وَلا تمتُنَّ إلا وأأَنتُ مسلمون يا أيهن سُتقوا رَبكُم الذي خَلَقَكمم من نفسس واحد وَوقق منها زوجَها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 ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد. خوالة بريفال الله سبحانه وتعالى جسدار سيسويته وزدار سود يقدانه neka salavati selam na Muhameda sallallahu alejhi ve sellem njegovu porodicu ashaben i sve mu'mine koji ho dobro uslijede do sudnjeg dana. A potom, draga braćuci i cijenjene sestre, bileži Imam Buhari u svom sahihu, Imam Ahmed u svom musnedu i drugi, od Enesa radijallahu anhu da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve rekao: انصر أخاك ظالما أو مظلوما فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما أترأيت إذا كان ظالما كيف أنصره قال تحجزه أو تمنعه, تمنعه من الظلم فإن ذلك نصر لأركوا ذكر بوصاني الله عليه وسلم فموز اسفو مبرات بيو عن ظالم إلي مظلوم koji čini, dakle, zulum, ili pak onaj kome se čini zulum. Pa neki čovjek upita, o Allaho poslaniče, pomoći, pomoći ću ga kada je mazlum, ali kako da ga pomognem kada je zalim? Sprijeći ga od zulma i na taj način si ga pomogao, odgovori poslanik, salallahu alaihi wasalamem. Ovo naše predavanje, draga braćo, nosi upravo ovaj naslov koji je dio ovog hadisa Allahova poslanika sallallahu alaihi wasalame, kojeg smo spomenuli, zato što predstavlja pokušaj da, inša Allahu ta'ala, kroz lijep način, kroz šarijatske dokaze, spriječi osobu koja svojim nastupima, govorima i fetvama čini zulom skupini ljudi s čijim se stavljima on ne slaže. Njegov zulum se, nažalost, nije ograničio na zulum prema toj skupini ljudi koju on naziva pogrdnim nazivima i smijava se sa njima, nažalost pone nesvjesno i potvara na njih, kako smo to vidjeli kod njegovog prvog obraćanja, kada je da i ovog menheđa potvorio da ne dozvoljavaju obavljanje namaza iza fasika i novotara, zašto sam nakon našeg odgovora očekivao da će zatražiti izvinjenje u nekom od svojih predavanja ili petvi, i pojasniti da se radi o eventualnoj grešci posrtaju ili pogrešom svatanju nekih naših riječi izjava. Jer tako pravda zahtjeva. Kaže jel, kaže gospodar subhanahu wa ta'ala, وَلَا يَجْرِ مَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُمَا أَقْرَبُ لِتَّقْوَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ I ako vas mrzneja koju prema nekim ljudima nosite, nikako ne navede da nepravedni budete. Pravedni budite, to je najbliže bogobojaznosti. I bojte se Allaha, jer Allah dobro zna ono što radite. Njegov zulm, će reko, nažalost, nije ograničio na ovu skupinu ljudi, već je obuhvatio i određene šarijatske mesele. Ime što su pogrešno shvaćene s strane, a potom kao takve prezentirane kao stav uleme, I ahlu sunneta u el džemata. Ovo predavanje, draga bracio, ne dolađi zbog straha da on ili neki drugi daija može naškoditi ovoj davi i menheđu. Ne, jer hvala Allahu ova dava i ovaj menheđ počiva na jasnim i vjerodostanim dokazima. Vespredavanje predstavlja pokušaj da se daji o kome riječ ukaže na njegov zulom, jer je u tome koji isprije svega njemu samom, a potom i cjelokupnoj davi, ...na našim prostorima koja trpi gubitak sebebom napada i odgovora... ...koji ne počivaju na jasnim dokazima iz Allahove knjige... ...sunata poslanika s.a.s. i svatanju s.a.s. Niti ja, draga vraća, niti, niti bilo ko od vraća daje ovog menheđa... ...nema, nema inša Allah ta'ala nikakvog prigovora... ...kada odgovor dolazi podkrijepen validnim šerijatskim dokazima. I kada u govoru onoga koji ti odgovara... Nadireš iskrenost, a ne kibur, oholost, želju za uzdizanje, omalovažavanje i vrijeđanje onoga kome se odgovara, potvora i lijepljenje neosnovanih etiketa i nadimaka, kao i smijavanje sa njim i njegovim stavovima. Nadao sam se da će ovog puta, nakon našeg posljednjeg odgovora, zijad voditi računa o tome da prema nama bude pravedan, Danas ne potvara, Da ne i komentariše naš govor onako kako ga on želi svatiti i da naše riječi ne trza iz konteksta, ali nažalost i to je ovoga puta u manjoj ili većoj mjeri izostalo iz njegove pravde na koju se on poziva. Zijad uporno želi da nametne onima koji ga slušaju pogrešno shvatanje ovoj novoj davi kako je on naziva, te da je to dava čiji se menheč svodi na tektiru muslimana i ništa više. Nekoliko puta i u svome predavanju, jeste levi vi tekfirovci, ponovio kako je naš problem u tome što smo mi tekviru učinili menheđom na kojem počiva čitava dava. Želeći na taj način da kaže kako se naša dava svodi na tekfir. Pored toga što u predavanju na koje je odgovarao, jasno stoji da je naš cilj tog predavanja da se pojasti naš menheđ u tekfiru. A ne, da naš Menhež počiva i slučivo na Tekviru. Dakle, rekao u predavanju koje sam održao u Luksemburgu prije tri godine pod naslovom Jesmo li mi Tekvirovci, sam jasno spomenuo da je cilj ovog predavanja da se u cjelini, ne u detalje, da se u cjelini pojasni naš Menhež u Tekviru. Nisam rekao da je naš Menhež Tekvir, već dakle da je Tekvir dio ovog, da je Tekvir dio ovog ovog menheža. Jer na osnovu Tekvira Da se kakve sumnje odvajate prijatel od od neprijatelja. Stoga zbog čega ispitopravati ja sam smisao naših riječi. Zbog čega nam naturati nešto od čega smo mi čistvi? Zija dobro zna čiji menadžer u potpunosti počiva na tekfiru i gotovo da ne zna govoriti ni o čemu drugom osim o toj Meseli. Stoga je uzalom taj menheđ pripisivati ovoj davi i menheđu, koji hvala Allahu vodi računa i o I od تربјето, odgoju kroz predavanja, knjige i tekstove koji se pišu i održava i na tu temu. Koji vodi računa o davi kroz održavanje javnih tribina i predavanja od strane naših daja, podizanjem štangova na trgovima i javnim okuplanjima ljudi, širenjem letaka, CD-ova, knjiga i ostalog davetskog materijala. Stoga je svođenje menheđa naše dave na meseluteqvira zulum koji mi sami nismo zadovoljni A kamo li da nam ga neko nasilno natura i nama lijepi. Nažalost, zijat se nije se dovolio time, već je otišao i korak dalje. Te nas je u svom predavanju, jeste li vi tekfirovci, obtužio da smo se toliko pozabavili, pozabavili ovom meselom, da ne imamo vremena, kaže ni za ibadete, da je sadaka za nas nebitna i tako dalje i tako dalje. Subhanallah, pa zijade, kao da mi trebamo ispoljavati ibadete, da bi ih ti ili neko drugi vidio. A kada si već spomenuo primjer Sadake, Sadake kao konkretni primjer i njeno zanemarivanje od strane Daja i braće sledbenika ovog menheđa, reći nam odakle samo niču mežđini ko, koja braća sledbenica ovog na ovog menheđa grade. Njih tako mi Allaha braća nisu izgradili ni Pahdovom, ni Abdullahovom, ni Gaddafijevim pokonom, već žrtvovanjem i ulaganjem i odvajanjem od svojih imetaka. Naša braća, studenti, u Misru ne primaju stipendiju od kralja Abdullaha, već ih financiraju pomažu braća ovog menheđa. Sela koja se izgrađuju također nije kupio ni fahd ni bubarek, već znoj i žrtvovan braće koja žele živjeti u duhu islana i sebe i svoje familije sačuvati džehendemske vatre. Naša braća daje ne odlaze na kraju mjeseca do fahdove poplatu. A ti ako se još više želiš ubijediti u nemarnost i alkavost maočke dave, kako je nazivaš, onda te savijutim da obiđeš maoče, da vidiš koliko maočka djeca znaju iz Kur'ana, i iz Allahove knjige, koliko ima hafiza među njima, da vidiš koliko poznaju arapski jezik, hadijs i ostale znanosti, pa da vidiš koliko se odvaja i na tom polju i koliko se braća žrtvuju i na tim polima. Nažalost, ono što je postalo gotovo stalna praksa daja koji napadaju ovu davu, jeste, draga braćom ismijavanje, izrugivanje, potcjenjivanje daja i braće sredbenika ovog menedža. Pa tako vidiš kako jedan od njih ili puno njih međide koje braća podižu naziva šupama, garažama i tome slično, međidima birara i tako dalje. Drugi pak u neku ruku zalazi u gajib i govori da daje brže predavanje preko paltalaka, džunupi i u pidžamama i tako redom, treći govori, treći, četvrti, četvrti i tako dalje. A tako mi Allaha, tako nešto ne dolikuje običnom muslimanu, a kamo li daji na kojeg se drugi trebaju, na koji se drugi trebaju trebaju u Bilo kako bilo, draga braćo, ovo predavanje ne bi uvidjilo svjetlo dana da se za nje zija zadržao samo na ovom predavanju i da nije uradio puno koraka Naprijete sebe postavio tako reći kao čovjekom eto koji je zadužen da se pita ovoj davi, ovoj sekti, tekfirovaca javde, kako je oni nazivaju i tako dalje te koristi svaku priliku da govori i napada ovu davu iako smo mu mi kroz zadnje predavanje odgovorili kroz šarijatske dokaze za lahove knjige i sunnata lahova poslanika sallallahu alihi vseleme ali dakle na ta predavanja nismo čuli nikakav odgovor već je zijak uzeo drugi dakle općeniti ders i zatim u njemu našao katastrofalne jelde, greške, kako kaže, koje su ga zapanjile, i i tako tako itd. Ja se ovom prilikom, draga braćo, ja ću se osvrnuti na bitne greške, koje je Zijad napravio u ovom svom odgovoru, koje je naslovio jeste li vi tekfirovci. Nastojaću da prilikom ukazivanja na Zijadove greške ne koristim metodologiju psihičkog terorizma, kojeg on vrši kroz svoja predavanja na taj način što ne spomene gotovo ni jednu meselu radi koje nas kritikuje, a da je ne proprati riječima, ovo je teški džehl, ovo je smijurina, ovo ukazuje na širinu i dubinu džehla onoga ko govori stvarima, ovo ovako, ovo ovako, i tako dalje, i tako dalje. Tako da ćeš u zijadovom predavanju, nažalost, naći mnogo više ovog psihičkog terorizma za razliku od šarijatskih dokaza. Prva stvar, draga braćo, koju želim spomenuti, a u kojoj je Zijad napravio i tekako poveliku grešku, jeste mesela pomaganja nevjernika protiv vjernika, te Zijadovo ogranišavanje kufra pomagača nevjernika protiv vjernika na cijelesno pomaganje mimo drugih vidova i oblika pomaganja nevjernika protiv vjernika. Naime, Zijad kaže, ispravno po ovom pitanju, mesela dakle pomaganja nevjernika protiv vjernika, ispravno po ovom pitanju je to da je kufr pomaganje kjafirske vojske protiv muslimanske samo u situaciji kada čovjek svojim tijelom ode u vojsku. Priključi se vojski kjafirskoj i odi i ode i bori se protiv muslimana. Tad se muslimani ophode prema njemu kao, prema, kao prema, prema kjafiru. To su dakle zijadove, zijadove riječi. Kada je riječ o ovoj eli neću navoditi dokaze iz Kur'ana i sunnata poslanika salallahu alihi vaselana o tome da je pomaganje nevjernika protiv vjernika bilo kojim vidom pomaganja kufr koji čovjeka izvodi izvjeren, s toga što se izijad slaže sa tim tekstovima. Ali je problem u tome što ih on bez jasnog i vjerodosljenog dokaza ograničava na tjelesno pomaganje. Iako šariatski tekstovi nisu napravili nikakvo podvajanje, Između reči ili dijela, niti su tako nešto iz tih tekstova svatili učenjaci Ahlusunna wal-Jama'ata. Stoga ću spomenuti govor prijašnjih i sadašnjih učenjaka po pitanju svatanja ove mes'ele, mes'ele pomaganja nevjernika protiv vjernika, kako bi vidjeli da li su učenjaci Selefa i halepa svatili iz ovih šerijatskih tekstova ono što je svatio Zijad ili ne. Napominjem da ću opet prenositi citate uleme pomenuti samo one citate u kojima se spominje da je pomaganje riješju i metkom, oružjem, mišljenjem i tome slično kufr koji izvodi zvjere a sve to ne predstavlja tjelesno tjelesno pomaganje za koje kaže zija da je samo ono isključivo kufr koji izvodi zvjere a kada bi spomenuli sve citate u uleme u kojima oni generalno govore da je pomaganje nevjernika protiv vjernika kufr Bez pravljenja razlike između pomaganja tijelom, jezikom i metkom i tome slično, to bi se odužilo, zato ćemo spomenuti jasne, precizne citate učenjaka Ahlu Sunnata i al Kaže Ibn Đarir, rahimahullahu ta'ala, govore se o riječima uzvišenog, لا يتهدي المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَا Vjernici za prijatelje ne uzimaju nevjernike mimo vjernika. Ako to činim, sa Allahom nema ništa. Izuzema ko se time od njih štite. Kaže Ibnu Žerir, rahime Allahu ta'ala, Značenje ovog ajeta je Ne uzimajte o za pomagače i zaštitnike S kojima prijateljujete u njihovoj vjeri. I pomažete ih protiv muslimana i ukazujete im na njihove slabosti. Koto radi, takav sa Allahom nema ništa, to jest Allah se odrekao od njega, zbog njegova riddeta, odmjetništva, od njegove vjere i ulaska, i ulaska u kufr. Završen citat Ibn Žerira rahimeullahu ta'ala. Dakle, pogledajte kako ovdje Ibn Žerir spominje ukazivanje na slabosti muslimana. A to nije cijelesno pomaganje, ali ga Ibn Žerir Svrsta u dijela koja za sobom povlače, povlače riddet. Šeha Ahmed šakir, rahmeullahu ta'ala, govoreći o pomaganju engleza i francuza protiv muslimana, u njegovo doba kaže, što se tiče pomaganja englezima bilo kojim vidom pomaganja. Ubratite pažnje na ove riječi, bilo kojim vidom pomaganja. U manjoj ili većoj količini predstavlja riddet i očit kufr u kojem ne koristi opravdanje niti te vilu. Od propisa kufra i odmetništva ga neće spasiti glupa pristrasnost, šuplja politika, niti imunatičko ulagivanje, bez obzira radilo se o pojedincima, vladama ili poglavarima. Pogledajte draga pogledajte, draga braću kako šejh Ahmed Šakir generalizuje kufru onoga koji pomaže nevjernike protiv vjernika i ne ograničava ga na tjelesno pomaganje, kako tvrdi Zijad, jer da li se iz riječi šejha bilo kojim vidom pomaganja može shvatiti da je ciljao samo cijelesno pomaganje. Šej Ahmed Šakir je nekoliko redova, redova niže opet još detaljnije pojasnio mes elu pa kaže Neka zna svaki musliman i muslimanka da onaj ko pomaže neprijatele islama, engleze, francuze i njihove saveznike koji porobljavaju muslimane, bilo kojim vidom pomaganja, pomaže i bilo kojim vidom pomaganje pomaganja, ili sa njim sklopi primirje i ne bori se protiv njih čime može, A da ne govorimo o tome da ih pomogne, riječ ili dijelom. Protiv njegove, braci, uvjerim. Ko uradi nešto od toga, pa potom klanja, njegov namaz je batil. Avde si se uzme tejemom ili okupa pa to mu je batil. Ili posti farz ili na pilu, post mu je batil. Ili obavi hađ, hađ mu je batil. Ili da, zeka, zekat mu je batil i tako dalje. Neka svaki musliman zna da kada uradi ovu stvar, da mu je propalo njegovo djelo i svaki ibadet kojeg je činio svome gospodaru, prije nego li je upao u prljavštinu ovog riddeta kojeg je odabrao sebi. Šajahme Šakir se nije zaustavio samo na ovome, drage, draga braća, već je dodao i rekao, Neka znaju žene muslimanke da ona od njih koja je zadovoljna da se uda za čovjeka čije stanje ovakvo, Stanja čovjeka koji pomaže nevjednike protiv muslimana. A ona zna za njegovo stanje. Ili je pak zadovoljna da ostane sa čovjekom za kojeg zna da čini ovaj riddet. Neka zna da je njegov i njen propis u riddetu isti. Završen citat šeha Ahmeda Šakira iz njegove knjige Kelimetu Hak. Pogledajte dakle draga braćo kako šeih prije svega nije napravio razliku između pomaganja tijelom ili riješiju. Potom nije opravdao neznanjem ili tevilom one koji su pomogli nevjernike protiv vjernika i na kraju je čak njihovom kufru pripojio i njihove žene koje znaju njihov hal, a i pored toga zadovoljne su da ostanu da ostanu sa takvim ljudima. Nakon toga šeik bin baza rahimeullahu ta'ala prenoseći koncenzus u ovoj meseli kaže učenjaci islama su složni da je onaj ko pomogne nevjernike protiv muslimana Bilo kojim vrstom pomoći, bilo kojim vrstom pomoći, Ćapir kao što kaže uzvišeni: Ja, o vi, koji ste veruju, ne uzimajte Jevreje i hrišćane za olija, neki od njih su olija, a neki, i ko vas ne vodi za zaštitnike za prijatelje Jevreje i krščane. Oni su sami sebi zaštitnici, a njih je i ona među vama koji za zaštitnike prihvati. Allah u istinu neće ukazati na pravi put ljudima koji su zulumćari, koji su nasilnici. Dakle, ni šeik bin bag nije napravio razliku između tjelesnog ili nekog drugog pomaganja, već je sve to generalizovao riječima bilo kojim vidom pomaganja. A očito je da kada neko kaže bilo kojim vidom pomaganja, po to potpada dakle svaki, vid, svaki vid pomaganja. Nakon toga, šeik Hamud ibn Ukljaj, šuajib je rahimeullahu ta'ala kaže, tome. Onaj ko pomogne nevjerniške države, poput Amerike i njene saveznice u kufru protiv muslimana, postaje kafir i odmetnik od islama, bez obzira kakav vid pomaganja bio. Bez obzira kakav вид pomaganja pomaganja bio, peta Šejha Hamuda izdata 41. 7. 1422. godine dok je prethodna peta Šejha Bin Baza uzeta iz njegovih peti prvi tom 274. 1074. stranica. Nakon toga Šejh Suleiman ibn Nasir Al-Ulwan, Hafizahullahu Ta'ala, ovakao je oslobodio iz nekoliko učenjaka nam prenosi konsenzus da je pomaganje nevjernika protiv muslimana nepsom i metkom i branjenjem njih, dakle kafira, djelom i perom, da je to kufr i ridda od islama, jer uzvišni kaže: "A men je volio među vama, pa ako a njihov i ona među vama koji za zaštitnike prihvati. Obratite pažnju, draga, obraća na ovaj ajet, te na činjenicu da ulema kada navodi ovaj ajet, navodi ga kao dokaz da je onaj ko pomogne nevjernike protiv vjernika bilo kojim vidom pomaganja, riječju, dijelom i metkom i tome slično, ostao nevjernik. Ovo kažem zbog toga što upravo ovaj ajet zil, zijad navodi kao dokaz protiv nas, te da je samo samopoma, sa, pomaganje tijelom kufr. Aufsari, ovaj ajet je dokaz, je dokaz protiv njega. Na telašej Suleiman, habiba Allahu Ta'ala pa kažem pa imali većeg prijateljevanja od pomaganja Allahovih neprijatelja, pripremajušim sredstva i mogućnosti za napad na islamske zemlje i ubijanje iskrenih vođa, i ubijanje i ubijanje iskrenih vođa, pet pada dakle kešejha Suleimana izdata 3.7.1420 i druge godine i kao da šejhovom petvom Cile, dakle, upravo na ustupanje zemala i umogu... teritorije za bombardovanje muslimana, tada u to vrijeme Afganistana, i pruženje, dakle, pomoći nevjernicima u borbi protiv u borbi protiv muslimana. Dakle, šejh Suleiman Ibn Ulvan nam ukazuje da učenjaci se konsenzus da je onaj ko pomogne kjafire protiv muslimana nepsom ili medskom, nevjernik i otpadnik od islama, pored toga što pomaganje i medkom nije tijelesno pomaganje, Dok zijad ne samo da da je takav stav pogrešan, već one koji zastupaju ovakav stav smatra tekfirovcima. Šeik Abdullah Saad, hapivahu Allahu ta'ala, uafetke esrahu min suđuni talaghit, takođe kaže, ovdje jedan od poznatih muhaddisa, velikih učenjaka u Saudiji, koji je, dakle, trenutno u zatvoru Allaha, Cellevola, molim da njega i njegovu vraću šeikovi i ostale muslimane, izbavim iz zatvora talaghita. Kaže, hapivahu Allahu ta'ala, Neka svaki musliman zna da se pomaganje Allahovih neprijatelja protiv Allahovih evlija bilo kojim vidom pomoći i podrške svrstava u dijelo koje ruši islam. Na to ukazuje knjiga našeg gospodara, sunnet poslanika s.a.s. i govor učenjaka. Stoga neka se čovjek pripazi da ne izađe iz vjere, a da toga nije svjestan. ispjestan. Petva šeha Abdullaha izdata 24.7.1422 godine. Šejk Sefer al-Hawalid takođe kaže, doista pomaganje nevjednika protiv muslimana, bilo kojim vidom pomaganja, pa makar se radilo samo o govoru, da i da se pomogne samo govorom riječima, predstavlja jasan kufr i očit nif nifak. Počini od stakvog dijela, je uradio dijelo koje ruši islam, kako to spominju učenjaci neždanske dave i drugi, i takav ne vjeruje u akidu al-wala'a, u al baraa petva šejha se pera izdata 28. sednog 1420 i druge godine. Šeik Bišr ibn Fahd al-Bišr hapivaullahu ta'ala u ofetke asrahu min suđunit tavagid takođe kaže Na osnovu pomenu tog postaje jasno da je pomaganje Amerika, Unje, Amerike u njenoj agresiji na Afganistan bez obzira da li to pomaganje bilo ljudima i metkom, oružjem ili mišljenjem predstavlja mu vaharat pomaganje kjapira protiv muslimana, a to je kufr i odmetništvo o dini islama, ovaj propis obuhvata pojedince, skupine i druge, fetva šeha Bišra izdata 1.8. ili do 422. godine, dakle vidite kako i še ih Bišra spominje, ne spominje samo tijelesno pomaganje, već kaže, bez obzira da li to bilo ljudima i metkom, oružjem, ili čak šta više kaže, mišljenjem. Da im pomogne dakle mišljenjem i da im Predložite svoje mišljenje kako vi na koji način da pomognu napadnu muslimane i tako dalje i tako dalje. Šejh Abdullah ibn Abdul Latif, al-šejh rahimehullah ta'ala, odučeniaka nežda je upitan o razlici između muvalata i tawallija, to jest prijateljevanja koje ne izvodi iz vjere i ono koje izvodi iz vjere. Pa je rekao što se tiče tawallija, to je prijateljevanje koje je kufr, koje izvodi iz vjere poput branjenja nevjernika i pomaganja njih i metkom, tijelom ili mišljenjem protiv, dakle, normalno protiv, protiv muslimana. Ovaj citat se nalazi, dakle, u Dura Rusenije, osmi tom 422. stranica. Zatim, šeikh Muhammed ibn Abdillahifif, rahimullahu tada kaže što se tiče onoga ko sa mušnicima izađe u borbu protiv muslimana ili pomogne svojim tijelom i i metkom, nema sumnje da je njegov propis u kufru u kufru poput njihova propisa, dakle, poput propisa nevjernika, završen citat iz Durara, osmi tom, 456. stranica. Jedan od učenjaka Dave također kaže, ko dobrovoljno pomogne mušnike svojim imetkom u borbi protiv muslimana, postao je nevjernik, Durer 9. tom, 290. i druga stranica. Šej Hamid al-Ali, hakeva Allahu ta'ala kaže, dakle, draga braća, ja se... U jednu ruku izvinjavam što moram spomenuti sve ove citate, ali želim da ukažem koliko je dakle ovaj govor kojim je sa kojim je došao Ziad, koliko je on oprećan stavu ehlosuna sa bojamaata i da je toliko veliki broj citata učenjaka dakle koji govore ovo na čemu mi govorimo da je i pomaganje i tijelom i metkom i oružjem i mišljenjem i tako dalje dijelo kufra koji izvodi iz vjere, pa zatim nakon toga dolazi dakle ovaj dajija i govori kako je samo tjelesno pomaganje protiv nevjernika protiv vjernika kufr i na taj način okarakterisava svakog ko tekfiri dakle zbog nekog drugog muslimana zbog nekog drugog pomaganja on ga dakle okarakterisava kao tekfirovca i lijepi mu dakle različite pogredne pogrdne nadimke. Kaže Šejh Hamid al-Ali Hapithaullahu ta'ala, dakle, od učenika šeha Abdullaha Guneimana, ko pomogne nevjernike u osnovi, kufaru la slijun, ili pomogne murtade, ili ukazuje na slabost muslimana, protiv koji se kjapir i bore, ili pomogne pomagače nevjernika od murtadske vojske i njihove policije, da uhapse mu Ako i pomogne riječju, dijelom ili ukazivanjem, dakle da ukaže na mjesto njegovog boravka i tome slično. Takav je kafir poput, takav je kafir, po, kafir poput poput njih, kada da se sa mimberu at-tauhida. Zati nakon toga, Šejh Abdulaziz Ar-Radihim od uleme Riada kaže muvahara i muavana, dolazi u istom značenju, to jest pomaganje mušrika proti muslimana. Kao kada bi bila bitka između muslimana i kjatira, pa on pomogne kjatira protiv muslimana. Pomogne i bilo čime, i metkom, ili oružjem, ili mišljenjem. Kada pomogne kjatire protiv muslimana, postaje nevjenik jer je dao prednost mušicima nad muslimanima, a to davanje prednosti njima neminovno ukazuje na mržnju prema islamu, Allahu i poslaniku s.a.w. a to je kufra i ridded, završen citat iz šerhu nevaqili al-islam govor, dakle, osnom nakidu, dakle, ovo je ostampano predavanje šejha ar-rađihija. Osnova predavanja su, dakle, osnova ovog teksta su predavanja koje je šejh održao komentarišući nevaqili ne al-islam, dijela koje je izvoden iz islama. I na kraju, draga braćom, kaže šejh Nasir al-Fah, u svom prekrasnom dijelu, al-tibjan fi kufri men a'an al-amerikan, Iz kojeg, smo mo, iz kojeg smo mi i premijeli većinu citata koje smo spomenuli, a prije nego li što opet spomenem njegove riječi, čudno je kako Zijad navodi kako su učenjaci prigovorili ovoj knjizi. Zar Zijad ne zna, zar je zaboravio da su predgovor, predgovor knjizi dala tri alima, tri brda ovog stoljeca čijem znanju niko ne može prigovoriti. Predgovor je dao šejih Hamud, ibnu Klašu koji u predgovoru ove knjige kaže o njoj. Šejih Hamud je poznatio o toga da bi vas upoznavao njime. I mislim da nema od vas nikoga da mu, da mu šejk Hamud ibn Klašu Ajmi nije poznat. Kaže, rahimeullahu ta'ala, pročitao sam knjigu, ad fibjan ti kufriman a'an al-amrikan od uvaženog šejka Nasira al-Fahda, hapidahullahu ta'ala, i uvidio da je to jedna od najlepših knjiga koja je napisana u ovoj meseli. Šejk Suleiman al-Ulvan također u predgovor ove knjige kaže, to je drugi šejk koji dao predgovor, kaže. Predavnom je dragocijena knjiga pod nazivom Al-Tibjanki Kufriman A'an Al-Amrikan od uvaženog šejka Nasir Al-Pahda. Allah mu podario uspjeh i povećao znanje i dijelo u kojoj je upozorio muslimane da ne smio biti pomagači jevrejima i kršćanima protiv njihove braće muslimana. U ovom dragocijenom dijelu su spomenute korisne studije, jedinstvene koristi i velika značenja, a posebno njegovo pomaganje nosiocima teuhida. Vlagodi se ovom šehu i dino li je ovo što su napisale njegove ruke doista ovo djelo zaslužuje pažnju učenjaka i traga oca i traga oca za istvem. Toda ka govo šeka Suleimana Olvanahapeva vlahu tala u feke s straho min sluđuni palarit koji se također zajno sa svojom brajom šehovema nalazi u nalazi u zadvoru a šeh man jedan od najvećih mohadbiisa Mobiisa današnice. Zatim šeh al Hudaj. Ovo je treći učenjak koji je dao predgovor oj knjizi. A on je učenik šeha Hamuda ibn Klaa Šuajbija, učenik šeha Utajmina i drugi. Kaže šeha Al-Hudar, opisujući ovu knjigu, Pročitao sam knjigu, ki kufri a an Od uvaženog šeha Nasira Al-Tahda. Allah mu podario uspjeha i utvrstio ga. I uvidio da je knjiga prekrasna i pospuna u svom pologlavlju. Knjiga se piše zlatnim slovima kako se kaže a posebno kada se radi o sledećim poglavljima, zatim je še i dakle spomenuo poglavlja koja je samo tako izuzetno svidila i dopala i dopala u ovoj knjizi. Dakle, to je stav i to je govor u Leme ovoj knjizi i njenom autoru. I potom dolazi zijad i govori kako su učenjaci, i to tek tako učenjaci, bez da spomene i jednog imenom i prezimenom i njegov citat, da su ti učenjaci i govorili o ovoj knjizi kako nije neke stvari obradilo u detalje itd. itd. Eto, mi smo čuli govore učenjaka, a gdje su ti učenjaci koji su prigovorili hizi i koji su to detalji koje ova knjiga nije pojasnila? I zašto Zijad, kad god govori ovime s Elama kaže, učenjaci su rekli ovo, ovo, učenjaci su rekli ono, ovo nije moj stav, ovo je stav učenjaka, učenjaci su ovog stava, učenjaci su onog stava i tako itd. Pa koji su to učenjaci? imali Imaju li oni svoja imena? I gdje su ti njihovi citatni? Da li se ovakvom metodom kod slušaota želi steći dojam kao da to što Zijad govori da je to istina i da za njega i za njega stoje svi učenjaci, a da i za ovih tekvirovaca i kvazi daja ne stoji osim nekoliko tih kvazi učenjaka, maktisija i, i nekih drugih. Nadam se da je nakon gore spomenutih citata jasno ko to u istinu slijedi u lemu sa dokazima, ako samo govori Ulema je rekla ovo, ulema, ulema je rekla ono, ovo je stav učenjaka, itd. itd. Da se vratimo citatu šejiha Nasr al-Tahda, hafila u lahutana, u ofake asrahum insuđuni talahid, koji kaže Znaj da je bilo koji vid pomaganja nevjernicima u njihovom ratu protiv muslimana. Pa nabraja, bez obzira radilo se o pomaganju tijelom, ili oružjem, ili jezikom, ili srcem, ili perom ili imetkom, ili mišljenjem, ili nečim drugim, kufr i riddet od od islama, da nas Allah sačuva, da nas Allah sačuva od toga. Pogledajte koje sve stvari nabraja Šejh Nasir al-Fath, hafizallahu ta'ala, pa spomeni i oružje i tijelo i oružje i jezik i srce Ovde kada kaže srce, cilja, Allah najbolje zna, da svojim srcem priželjkuje da da dakle pobjede nevjernici nad nad vjernicima. Taj pomogne dakle, srcem, perom i menskom mišljenjem ili nečim drugim. Završem dakoj ovaj citat Šeha Nasira Fahda iz njegove knjige Sbian 48 98. 98 stranica. Namoženje ovim citatom, leme, draga braćo, završavam riječima Šeha Hamuda ibn Uklashu Ajbia koji u predgovoru knjige šejha Nasira, koju smo malo prije spomenuli, kaže Nema sumnje da je ova mesela, mesela pomaganja nevjednika protiv vjednika, mesela slaganja i žma učenjaka. Stoga je doista čudna stvar i gurbet vjeren da ova mesela koja je jasna poput sunca postane predmet džehla i najasnoće kod nekih učenjaka, a time još preče i kod drugi wala hawla, wala huvete illa, Bil lah, završen citat, šeha Hamuda ibn Ukrašu Ajbija. Kažem, draga braćo, ako je ova mesela za čudo postala nejasna danas nekim učenjacima, shodno riječima Hamuda ibn Ukrašu Ajbija, onda nije čudno da je postala nejasna i zijadu. Ali ono što je još čudnije, čudnije jeste to što zijad, one koji tekfire zbog pomaganja nevjernika protiv vjernika, ne samo tijelom, već i metkom, ili oružjem, ili omogućavanjem srestava i teritorija za napad na muslimane, sve ih on smatra tek firskimnostradamusima teškim džahilima i to meseično. Ajti, nu kažu činiaci kada kažu čovjek je neprijatel, ono me što ne poznaje. Čovjek je neprijatel ono me što ne poznajete. Čovjek ako ne zna neku stvar, dobro, onda je on neprijatel te stvari, spram te stvari zbog svoga svoga džehla u toj stvari. Ostaje, draga braćo da uokrili ove greške. Spomenemo odgovor na dokaze koje Zijać spomenu ako se mogu nazvati dokazi. A prije nego li spomenem te dokaze, želim reći da prethodno navedeni citati u Leme, kao i i džma kojeg neki od njih prenose, pobijaju svaki vis svatanja koji izlazi iz okrila njihova svatanja, jer se učenjaci neće složiti na, na zavlodi. Prvi dokaz za kojeg Zija tvrda je protiv nas, a on je u stvari protiv njega, a to su riječi uzvišeno. Uomej je te onahum minkum pe inahum minkum, a njihov je i onaj među vama koji ih za zaštitnike prihvati. Ja sam malo prije spomenuo da obradite obratite pažnju na ovaj ajet, jer su ga učenjaci spominjali kao dokaz da je onaj ko pomogne nevjernika, nevjernika protiv vjernika i sa imetkom i, i, i oruženim mišljenjima i tako dalje nevjernik, pa su naveli ovaj ajet. A Zijad kaže da je protiv nas. Čudno je kako Zijad ovaj ajet navodi sebi kao dokaz, pored toga što ga je svaki učenjak rekao, koji govori o MSL i pomaganja nevjernika protiv vjernika, naveo kao dokaz da je nevjernik onaj koji pomogne protiv muslimana bilo kojim vidom pomaganja. Pa kako i na koji način je ovaj ae dokaz njemu, ja doista to ne shvatam. Kroz govor u Leme smo vidjeli da su, da, da su pomaganje nevjernika protiv vjernika i tijelom i medkom i, ne, i nečim drugim svrstali u teoli uzimanje nevjernike za prijatelje, za zaštit za zaštitnike što izvodi iz vjere. Ono što je također još čudnije jeste činjenica... Na osnovu koje Zijad želi dokazati ispravnost svoga stava, da je samo tjelesno pomaganje Kufr, a to je da on navodi kako je ovaj ajet objavljen povodom Ambulaha ibn Sebe A, koji se odvoji od muslimanske vojske i zajedno sa 300 vojnika odcijepao se od muslimanske vojske. Pa gdje je ovo dokaz da onaj ko na neki na, drugi način mimo tjelesnog pomaganja nevjenika proti muslimana, da takav nije počinio dijelo Kufra? Zijad želi da kaže, ovim primjerom, želi da kaže da je Abdullah ibn Sebe, sebe pomogao nevjernike jer se je povukao iz muslimanske vojske. Ali to nije mesela o kojoj mi govorimo, već mesela odmaganja muslimana. Abdullah ibn Sebe je ovim postupkom odmogao muslimane, ali nije pomagao tijelom i metkom, oružjem ili nečim drugim tjapire protiv muslimana. I zato je sasvim normalno, Da ga poslanik salallahu alihi waselame nije protekpirio niti njega, niti 300 ljudi koji su se odvojili sa njim. Kjav ibn Malik je zajedno sa dvojicom ashaba odmogao poslaniku salallahu alihi waselame, jer nije učestvao u biti na tebuku. Da li može sada neko doći i reći da su oni pomogli kjavire protiv muslimana, a poslanik ih nije protekpirio? Takođe ako bi skupina, ako bi musliman ili skupina njih pobigla sa bojnog pola, kao što je to bio slučaj sa određenim ashabima u na Uhudu. Oni su time odmogli muslimanima, ali time nisu pomogli kjafire protiv muslimana. I zato je poslanik s.a.v. pomenut u stvar, bježanje sa bojnog polja svrstao u grije koju propaštava čovjeka, a ne u dijelo kufra, koja je u Duđenjaka rekao da su oni na taj način pomogli kjafire protiv muslimana, kako to zijad želi reći. Zatim, nakon toga, drugi dokaz, A to je izlazaka Abasa, Amidje poslanike, salallahu alihi vseleme, u redovima Kurejšija na dan berda. Zijate slaže da je to dijelo kufra, jer je čovjek da dakle, svojim tijelom izašao, biti na bedrum, ali je problem u tome što on ovom predajom želi ograničiti kufru pomagača, nevjernika, protiv vjernika, samo na tjelesno pomaganje. Nigdi u hadisu nestoji da je poslanik, salallahu alihi vseleme, ograničio kufru pomagača, nevjernika, protiv vjernika, na tjelesno pomaganje. Niti su tako nešto svatili poznati i priznaći učinjaci Ahlusoneta. Naprotiv njihovo shvatanje je sasvim oprešno Zijadovom svatanju kako smo to vidjeli kroz prethodno navedene, navedene citate. Da li ovim primjerom Zijas želi reći da kada bi pretpostavili da Abbas radijelohan nije izašao sa nevjednicima u na bedru, ali da je rekao je Buđehu na primjer, ja ti stojim na raspolaganju, uzmi šta god hoćeš od moga imetka, I bori se protiv poslanika, sallallahu alaihi wa sallame, koji je istina i vjernika koji ga slijede, a koji su na istini. Dakle, da ne bude da je porekao poslanika, ne, nego da se na da primjer da kaže da su na istini i da su vjernici da koji na istini. Ja ti stojim na raspolaganju, uzmi šta god hoćeš od moga imetka, bori se protiv poslanika i ashaba. Uzmi moje konje, moje dele i oružje i bori se protiv njih. Ja sam svojim tijelom se neću boriti, ali ti se bori, evo ti, moj imetak ti stoji na usluzi. Da li bi i jedna razumna osoba koja posjeduje osnovno znanje o islamu tada rekla da Abbas radijellahu anu time ne bi bio kafir jer nije tjelesno pomogao, pomog, pomog, pomogao nevjernike protiv vjernika? Allahu se utječem da ja ili bilo koji musliman ima ovakvo svatanje o Allahovoj subhanahu talabjeri. A ako neko govori i kaže da je, da ovaj primjer nije na mjestu jer se radi o pomaganju nevjernika protiv poslanika salallahu alaihi wasalame, onda kažemo dobro evo vam drugi primjer šta mislite da je Omer radijallahu anhu poslao vojsku protiv nevjernika te da je potom neko od muslimana pružio pomoć i metkom oružjem i tome slično te potom bio pružio da dakle pomoć nevjernicima ili i metkom ili oružjem i tome slično potom bio doveden pred Omara radijallahu anhu da li bi Omer radijallahu anhu rekao ti svojim postupkom nizi izašao iz islama ti si pacik, ali nisi izašao iz Islama. Ili bi se pak, draga braćo, ili bi pak Omer islukao svoju sablju i pomenutu oslovu okarakterisao kao nevjernika i munatika. Sigurno da bi uradio ovo drugo, a kako i ne bi, kad je Omer radijelao Huanu, zbog mnogo manjeg postupka, a to je slanje pisma nevjernicima Meke i njihovo obavještavanje o dolazku poslanika sa Allahom a.s.m., što je uradio Hatib, Omer radijela Huanu za tako sitan postupak Radio dozvolio poslanika sallallahu alejhi ve selleme da Hatibu zbog toga odrubi glavu i nazvao ga natikom i nevjernikom. I treći dokaz koje, koji se može eto reći da je dakle jedan od najboljih od svih dakovi dokaza koji je spomeno najbolji dokaz pored da dakle, njegove slabosti, ali eto bolji od ostali ako je Gezija spomenuo, a to je postupak plemeni toga sahaba učesnika bedra Hatiba ibn Ebideltah radijallahu anhu koji Kada je saznao da Poslanik sallallahu alejhi ve sellem namjeravao osvojiti Meku, poslao pismo nevjernicima kojim ih obavještava o namjeri Poslanika sallallahu alejhi ve sellema, ne bi li na taj način kod Kurejša imao zalog na osnovu kojeg bi oni sačuvali njegov imetak i porodicu. Zijad dakle kaže kako je Hafi pomogao nevjernike, ali ih nije pomagao tijelom, te stoga nije bio, nije bio kafir. svega kažemo Ja izija se vjerovatno slažemo oko načelnog pravila ehlo sunnata wa jamaata, a to je slijedjenje Kur'ana i sunnata skhodno svatanju svatanju selata salihah. Stoga postavljamo pitanje, koje od celata iz pomenutog hadisa svatio, ono što je izija svatio, i koje je od njih ovaj hadis naveo kao dokaz da pomaganje nevjernika protiv vjednika nije kufr, osim ako se radi o pomaganju, o pomaganju tijelom. Zar svim učenjacima koje smo naveli, a neki od njih su i prenijeli konsenzus, nije bio poznat ovaj postupak Haltiba, ili su ga znali, ali ga pored toga nisu, iz njega nisu shvatili ono što je Zijad shvatio, te su pored toga protektirili onoga ko na bilo koji način pomogne nevjernike, nevjernike protiv protiv muslima. Dakle, ko je to rekao? Gdje su ti učenjaci? Zijad često baca ovaj kamen nama i kaže ko su ti učenjaci? Ko je to rekao? Evo, bismo navjeli učenjake. Gdje su ti učenjaci koji su zastupili stav kojeg je Zijad spomenuo? Druga stvar, a to je da se ulema razišla oko postupka Hatiba ibn Abi Beltara, vjela Huanu. Da li je njegov postupak? Da li predstavljate Ueli el Kufar, prijatelje manja sa nevjernicima koje izvodi iz vjere? ili pak predstavlja mu ala, prijateljevanje sa nevjednicima koje ne izvodi iz vjere. Pa da vidimo šta su učenjaci rekli i kako su shvatili ovaj postupak hafiba, radijallahu anhum. Šeha Nasir, da vraćamo se opet njemu, je govor ovom hadisu svrstao zadnje poglave svoje knjige Etibijan. Konkretnije, ovaj Zijadov dokad je svrstao u poglave o na šubhe, oni koji su stava da pomaganje nevjernika protiv vjednika nije kupr. Pa kaže hapivahu lahu ta'ala. A ovaj govor dakle nasira se smatra kao i govor šeha Hamuda i kao da je govor šeha Alija hudajra i kao da je govor šeha Sulejmana jer su sva trojita dali dakle pet govor ovoj kizi i pohvalilo ovu knjigu. Kaže hapivahu lahu ta'ala. Hafib radijelam hanu je bio od koji su pomagali vjerovjesnika protiv njegovih neprijatela. Pomagao ga je svojim tijelom i metkom jezikom i mišljenjem u svim bitkama. Prisutvo je Bedru i Huda a njeni učesnici su za sigurno u džernetu. On je pomagao poslanika sallallahu alaihi vseleme i u toj biti, dakle prilikom osvajanja meke prije koje je poslao pismo. Izašao je zajedno sa muslimanima da se svojim tijelom i imetkom bori protiv mušlika. Nikada se s njegove strane nije desilo da je pomagao kjapire protiv muslimana. Ni svojim tijelom, ni imetkom, niti jezikom, niti mišljenjem. Pored toga, Kada je napisao pismo o Kurejšijama, u kojem ih obavještavao izlasku poslanika sallallahu alihi vseleme, a to nije bilo pomaganje nevjednika s njegove strane, jer će se on sam boriti sa poslanikom sallallahu alihi vseleme protiv njih, i bio je ubjeđen u pobjedu. Pored toga, dakle, kada je to uradio, ona radijela da je opužio za njifar. Allahu poslanik sallallahu alihi vseleme je opitao hatiba o postupku, a on je negirao od sebe kufr i ridde te Pogodom njega objavljen kuranski ajed koji se uči do sudnjeg dana, prvi dakle ajed sura al-mum tahine, tako da je kada še ih nasir u ovom hadisu najveći dokaz da se onaj ko pomogne kafira protiv muslimana, tijelom i metkom jezikom i tome slično, odnetnuo odini islama. Nakon toga kaže, pismo koje je Hatib uputio nevjernicima, ne predstavlja pomaganje njih protiv muslimana. Neki istoričari, kako navodi Hafizu Fethum, 7. tom 520 stranica navode sadržaj Hatibova pisma te da je u njemu stajalo. O skupinu Kurejšija, poslanik vam dolađi sa vojskom poput noći, koja se kreće poput bujice, a tako mi Allaha, kada bi došao i sam, Allah bi ga pomogao i ispunio svoje obećanje, pa gledajte kako ćete postupiti u as Iz ovog postupka nema nečega što se može razumjeti kao pomaganje nevjernika protiv vjernika. ono što je. Hatib, U radio predstavljalo je kršenje naredbe poslanika sallallahu alaihi vseleme, a to je veliki grije koje su opisala predskodna hatibova dobra djela, pre njegovo, učest, njegovo učestnijstvo piti na bedru i druga djela. Šehnasir nastavlja i kaže, učenjaci se nakon toga razišli oko postupka hatiba, da li je on kufr ili ne. Pa ako kažemo da je njegov postupak kufr, Onda je to dokaz da je pomaganje nevjernika protiv vjernika sa takvom malim postupkom kufr. Što ujedno ukazuje da ono što je već je od takvog postupka, poput pomaganja nevjernika tijelom ili metkom, još preče da bude kufr. Dakle, šta mi se ih da kaže? Želi da kaže da je jedna skupina učenjaka ovo dijelo svrstala u kufr. S tim što su rekli da je hati bio opravdan zbog svog te vila. Ne zbog svoga učesnictva u bedru, kako spominje Zijad, ne, da zbog svoga te vila, kako spominje Hafid ibn Hajar. Da tim pismom neće naškoliti poslaniku sallallahu alaihi vseleme. Tega je s toga poslanik sallallahu alaihi vseleme opravdao i oprostio mu ovaj posrtaj. Ako uznemo dakle ovaj stavu ženjaka, gde da je ovako malo dijelo, a to je slanje pisma nevjernicima u kojima je dolasku poslanika sallallahu alaihi vseleme, učvrs je kim da Allah pomoći poslanike i poraziti nevjernike, Pa kakav je tek onda slučaj sa onim ko uradi stvari koje su mnogo krupnije od toga, poput pomaganja nevjernika, vojnicima, oružjem i metkom, ustupanjem teritorije sa koji će polijetati njihovi avioni u borbi protiv muslimana i itd. Zar ovakvi postupci nisu preči da se karakterišu kufrom i odnetništvom od vjere od strane onoga ko tvrdi da je da je musliman? Šeh Nasir kaže potom, A ako kažemo da dijelo Hatiba nije kufr, kako kaže druga skupina učenjaka, onda je to zbog toga što on u suštini svoga dijela nije pomogao nevjernike protiv muslimana. Ali pored toga, pomenuti postupak vodi ka kufru, ako uzmemo ovaj stav učenjaka, onda ovaj postupak ne može poslužiti kao dokaz u ovoj našoj meseli, to je ako uzmemo o drugom mišljenjem učenjaka da Hatibov postupak nije bio kufr, Jer nije predstavljao pomaganje nevjernika protiv vjernika, onda oni koji kažu da pomaganje nevjernika protiv vjernika nije kufr, ne mogu uzeti ovaj primjer kao kao dakle, dokaz. Završen citat iz snige šeha Nasira, Etibijan. I na kraju govor o ovom hadisu kažem, zar ovaj postupak Hatiba, koji je bio ubjeđen u poraz mušika, i pobjedu poslanika sallallahu aleyhi vseleme, koji se uvijek bori uz poslanika svojim tijelom i metkom, zar se ovaj njegov postupak može porediti sa tagutima koji su uvijek na strani nevjernika, koji ih svesredno pomažu u tome, pružajući im svoje zemlje, oružje i metke, i koji se bore u njihovo ime, pa kada najvećem tagutu današnjice ide u prilog borba protiv Rusije, na onda vidiš kada taguti tada svesredno pomažu muđahide, jer je borba muđahida, u korist tog tahuta, ali onda kada dođe red na borbu protiv tog najvećeg taguta od strane, dakle, boraca na Allahovom putu, onda ih vidiš kako staju na stranu tih tahuta protiv iskrenih Allahovih žele u boraca. Pa jesu li ova dva primjera ista? Hel jeste u Nikako se ne mogu porediti. I na kraju ove tačke, da pročitamo samo još govor Ibn Hazma o ovoj meseli, jer zijar Nakon što smo spomenuli riječ Ibna Hazma gdje on prenosi žma o tome da je onaj ko pomogne kafire protiv muslimana nevjenik, kaže Zijad da je ovaj ko priča ovo, da je pročitao i dalje, da je malo čitao više o Ibnu Hazmu u njegove knjizi Al-Muhalla, našao bi kako Ibna Hazm u detalje piše o ovom pitanju. Kad je to kufr koji izvodi iz Islama? To su riječi Zijada. Ono što će možda svakom od vas biti čudno, što će ga začuditi jeste zašto Zijad nije spomenuo te detalje o kojima govori Ibn Hazm, ako koje smo mi sakrili po znacima navoda. Ako taj govor ide u njegovu ruku i korist, a protiv nas, zašto ga nije spomenuo? To će nam biti jasno nakon što spomenemo čitav govor Ibn Hazma u ovoj meseli iz njegove knjige El Muhalla. Evo kompletnog govora Ibn Hazma u ovoj meseli kojeg nisam spomenu u cijelini u predavanju jesmo li mi tektirovci zbog skučenosti vremena kako se Ders ne bi odulio, zala na njemu detalje. Kaže Ibn Hazm, Mesela, ko dobrovoljno ode u Darul Harb, nevjerničku zemlju protiv koje se muslimani bore, suprostavljajući se muslimanima, da li je time postao murted ili ne, i onaj ko se pomogne stanovnicima Darul Harba protiv muslimanima, Pa, pa makar i ne napustio islamsku zemlju, dakle bakar se iz islamske zemlje pomogao nevjernicima, da li je time postao murted ili ne. Naslovio, dakle tako, ovo zasebno pogleda. Pa je nakon toga Ibn Hazm naleo predaje o robu koji pobjegne u zemlju širka, ja ću spomenuti samo predaje bez njihova seneda, predaja od Jerira radijalahu hanu, da je poslanik salallahu alihi vaselame rekao, kada rob odbjegne, ne primao mu se namaz, ako kao takav preseli, preselio kao nevjernik te je Đariru, nakon, što, to, nakon toga odbjegao rob, te ga je on uhvatio i pogubio. Ša bi prenosio Đarira, on od poslanika sallallahu alaihi wasallam, da rekao, kada rob odbjegne u širk, onda je njegov krv halal. Potom Ibn Hazm navodi još jedan i vajet od Đarira, u kojem stoji da je rekao, koji god rob pobjegne od svojih štićenika, postao je nevjednik sve dok se ne vrati njima, a potom kaže Ibn Hazm, u rivajetu mu hira od šobe, koji je musmen, stoji da abd, rob, Biva kjapir boravkom u zemlji kufra. Spolnje značenje ove predaje ukazuje da se cilja na roba, jer se za slobodnog čovjeka ne kaže da je odbjegao. Ali Rivajet Ebu Ishaaka od Šabija pojašnjava da se ovo odnosi i na roba i na slobodnog čovjeka. Kao i to da odbjegavanje koje je kufra jeste kada abd, rob, pobjegne u zemnu širka. Ovaj termin abd obuhvata svakog i roba i slobodnog, jer su svi Allahovi robovi. Onbe hore radiyallahu anhu se prenosi da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Uzvišeni Allah kaže podijelio sam namaz između mene i moga abda roba na dva dijela a mom abdu pripada ono što tražim Dakle ovdje Uzvišeni kaže hvali me moj ab u ovom dakle hadisu pa žele da kaže imam hazm kako riče abd dolazi i dakle za onoga i, i, i za onoga koji je slobodan a i za onoga koji je um koji je uropsku. Kaže dalje: Takođe termin ibaq, odbijegavanje se koristi i za slobodnog. Kaže uzvišeni govoreći o Junusom iz ebaqa ila alfulk almashhun kad on odbieže na lađu. Uzvišine snobavlja na sloboveštava o svom poslaniku Junusu koji je bio slobodan, dakle nije bio rob da je odbiegao od srde, odbiegao srdeći će. Na osnovu toga saznajemo da onajko izađe iz islamske zemlje udarul harb nejediničku zemlju protiv koje muslimane deklaratuju da je takav odbjega od alaha i mama muslimana i njihova džamata ovo takođe pojašnjava hadis u kojem stoji da se poslanik sallallahu alejhi ve selleme odriče od svakog muslimana koji boravi među mušnicima, a poslanik se ne odriče osim od tepira jer izvishni kaže ulmu'minuna walmu'minatu ba'dhumum awliya'u ba'd'i'nizim i vjernice su prijatelji jednim drugima Potom nastavlja, sve ovo govori Ibn Hazma, nastavlja i kaže Na osnovu ovoga ispravno je da je onaj ko se priključi zemlji kupra i rata, boreći se protiv muslimana, takvim postupkom postao murted. Za njega se vežu svi propisi ribdeta od ubijstva, kad god se takvog domogne, oholalivanje njegova i metka, raskidanje njegova braka i ostali propisa. A onaj ko pobjegne u državu protiv koje se ratuje, Zbog zulma koje se za sebe bojao i nije ratovao protiv muslimana, niti je pomogao u borbi protiv njih, niti je među muslimanima našao nekoga ko bi zaštitio, takav nije grešan jer je on prinuđen i prisilen. Prethodno se spomenuli da je Zuhri odlučio, ukoliko Hišam ibn Abdul Melik preseli, da se on preseli kod Rimljana, da Zuhri ode kod Rimljana. Zbog toga što se Walid ibn Jezid zavjetovao da će ga ubiti, Ukoliko se domogne, ukoliko ga se domogne, a u valid je trebao biti namjesnik nakon hišana. Kome je situacija ovakva, nema sumnje da je opravdan. Isto tako musliman koji stanuje u Indiji, Sindu, Sindukini, Sudanu ili kod Rimnana, ukoliko nije u stanju da napusti takvo mjesto zbog puno čeladi, ili zbog manjkavosti i metka, ili zbog slabosti u tijelu, <clears throat> ili zbog neposlojanja puta, takav je opravdan. A potom kaže, "O brate, ne ovaj dio. A ako se ostajući u toj zemlji, bori protiv muslimana, ili pomaže nevjernike protiv njih, služeći ih, ili pišući njima, onda je postao kjavir. Onda je postao kjavir. Gledajte kako Ibn Hazm spominje kao dijelo kufra, da čovjek piše dakle, kod njih da im bude kao pisar, onda kada se oni bore protiv, bore protiv muslimana. Eto, to je citat Ibn Hazma kojeg smo mi spominje sakrili po znacima navoda. Kaže da, li, da neko ne kaže da smo opet nešto, jel da je sakrili, nastavićemo do kraja govor Ibn Hazma, kaže ako živi sa njima radi dunjaluka i tada je kod njih poput zimnije štićenika, a u stanju je priključiti za muslimana u njihovoj zemlji, onda nije daleko od kufra i nema opravdanja, molimo Allah da nas sačuva, kaže, od, od toga. Pogledajte, čak i kada se ne bori protiv muslimana i kod njih je pop, musliman poput ako je zimnije poput štićenika, A u stanju da se priključi muslimanima, Ibn Hazm kaže, nije, ne tekbiri ga, ali kaže, nije daleko od kupra. Potom Ibn Hazm govori ono neko boravi u zemlji, kojom vladaju sekte koje se pripisuju islamu, a koje su izašli iz islama poput obejdija, koje su vladali mislom, dakle, egipnom, karamite i drugi, što se ne veže za ovu temu koju govorimo, a ako neko misli da smo opet nešto sakrili za taj, neka se vrati na ovaj govor Ibn Hazma, pa nakon toga Ibn Hazm završava ovu meselu i kaže, A što se tiče, a što se tiče onoga od muslimana koji je na granici, ako ga njegova srđba navede, pa se potpomogne mušnicima i harbijunima, ljudima dakle iz nevjerničke zemle protiv koje muslimani ratuju, i dopusti im da ubijaju onoga ko se njima suprostale od muslimana, da im uzimaju i metak, ili da ih porobljavaju. Obratite pažnju da je ovo sada sasvim druga mesela o kojoj Ibn Hazm govori, Ovo nije mesela kada kjafir ratuje protiv muslimana, pa ga musliman pomogne, što predstavlja kufra. Da se ovo, dakle, mesela kada se musliman bori protiv muslimana, pa prizove nevjernika u pomoć. Kaže Ibn Hazm, ako je njegova ruka gornja, ruka, dakle, tog muslimana, ako je njegova ruka gornja, ima vlast na njima, i kjafiri slijede njega, dakle, pod njegovom su kontrolom, onda je on tim postupkom na vrhuncu fiska, ali time nije nevjernik jer nije učinio nešto što iziskuje kufr, ali ako je nad njim ako je sa nad njim sprovodi odluka nevjernika dakle oni su ti koji imaju vlast nad njim onda je on kafir shodno ono nešto smo spomenuli a ako su podjednaki u tome dakle niti on ima vlast nad njima niti oni nad njim onda ne vidimo da je tine postao kafir Allah najbolje zna završan titat iz dakle knjige Ibn hazma al-muhalla 13 tom 66 do 60 i osme stranice da se to je taj govor koji smo mi zatajili kako Ziad kaže nismo ga do kraja al da je pročitali a Ibn Hazma, a govori Ibn Hazma je potpuno protiv protiv dakle njegova stava pa je čak dakle, na kraju kako vidite iz ovog citata Ibn Hazm rekao da je čak ne i musliman koji prizove kafire u pomoć pa pa se bori protiv muslimana ukoliko dakle nevjerni su ti koji su gornji gornji i ukoliko oni imaju vlast se nad se na tim na tim dakle Muslimanom. Eto, rekao još jednom, to je taj citat Ibn Hazma kojeg smo sakrili i kojeg nismo spomenuli do kraja, ima li u ovom tekstu jedne riječi koja ide u prilog zijadovoj tvrdnji, da je samo onaj ko tjelesno pomogne kjapire postao nevjernik, ili je pak činjenica da je govor Ibn Hazma protiv njega i opreća njegovom shvatanju, jer je Ibn Hazm protekfirio onoga koji je kod nevjernika zbog opravdanog razloga kako je nevao, naveo, ali pomaže ni kakvom uslugom ili, dakle, ili pisanjem. Također, na kraju, dakle, ovog citata, Ibn Hazm je, kao što ste vidjeli, protekfirio muslimana, koji pozove muščike u pomoć protiv muslimana, ukoliko su nevjernici gornji, imaju prevlast i kontrolu nad tim muslimanom. Tako pa Ibn Hazm protekfirio ovakvog čovjeka u ovakvoj situaciji, a koji se zbog sržbe potpomagao kjafirima i borio protiv muslimana, šta bi tek Ibn Hazm rekao za današnju situaciju kada su krstaši jasno na jeziku svog taguta objavili muslimanima krstaški rat, želeći da sruše, tada postojaći ovdje islamsku državu, Allah ubrzao njen povratak, povratak, pa im potom većina, ako ne i svi arabski taguti, priskaču u pomoć stavljajući svoje zemlje, oružje i mentak i ostala sredstva njima na njima na raspolaganju. Tako vam Allaha imali i jednog pravednog čovjeka koji pročita ovaj govorim Ibn Hazma, a da potom kaže kako Ibn Hazm ne bi protektirio ove koji rade, ove pomenute stvari koje smo spomenuli i još mnogo, mnogo više od toga što nismo spomenuli. Dakle, kao što kažu Arapi, Ida orife sebeb, da palele ađeb, kada se sazna za sebeb, onda nestaje čuđenje. Kada smo uvidjeli sebe radi kojeg zija nije naveo ove citate Ibn Hazma, napavljajući na, nas da smo i prikrili i nismo pročitali do kraja, onda nestaje čuđenje jer su ti citati, nestaje čuđenje zašto ga nije spomenuo, jer su upravo ovi citati od Hazma u potpunosti protiv njega, a ne u njegovu, a ne u njegovu korist. Ziad je često nama tokom svog obraćanja, predavanja, draga braćo, govorio, bacao da dakle kao onaj kamen i govorio, ko je to rekao u učenjaka, ko zastupa taj govor, pored toga što fala Allahu, svaki navedeni govor donosimo dokaze iz Kur'ana i Sunneta i govor svatanja učenjaka Evo, mi sada ponovo vraćamo taj kamen Zijadu i pitamo ga Zijade, koji je to učenjak rekao, ovo što si ti rekao, da je samo cjelesno pomaganje nevjernika protiv vjernika Kufru, a i kada bi, pretpostavimo, došao sa nekim govorom, on se ne bi uzeo u obzir, već bi se smatrao šardom, iznimim stavom, jer se suprostavlja i žmau kojeg je prenijelo nekoliko učenjaka o tome da je onajko ko pomogne nevjernike protiv vjernika bilo kojom vrstom pomoći postao postao nevjernik wala hulā wala kuvvata illā draga braćo ja sam dakle mislio da da će večeras obraditi dvije mesele dakle u prvu meselu meselu pomaganja nevjernika protiv vjernika kao i drugu meselu a to je mesela pravdaња u velikom širku radi kojeg nasija takođe takođe obtužuje da smo da smo tektirovci ali kao što vidite samo govor o ovoj prvoj dakle stvari je od nas uzeo sahat vremena Tako dakle, da bojim se da ne bi dakle a, odulio sa govorom ovoj drugoj tačci Ostavit ćemo inša Allah ovo predavanje. Ako nam dakle, brat, ako nam brat a, Ebu Amina, brat Izet, ustupi dakle termin, onda ćemo inša Allah sutra uz Allahu subhanahu ta'la ta pomoć nastaviti dakle sa ovim predavanjem sa drugom tačkom. A ako dakle nam termin ne bude bio ustupljen, onda ćemo inša Allah sa ovim predavanjem nastaviti, dakle, sledeće subote, inša Allahu ta'ala, ako nas Allah, dželjavala, poživi do tada, a može, pitaj odmah brata Ebu aminu, ako Aminu, da bi braća bili, dok su tu, dakle, obaviješteni, pitaj, dakle, brata, a ja još jednom neka tražim halala, što sam ovako odužio, kada je u pitanju samo jedna mesela, ali s obzirom da nas daja, vaj daja, optužuje, da mi ne govorimo u detare, iako smo za svaku od ovih mesela, govorim detaljno na drugim mjestima, mjestima morao sam, ne, dakle, u, u, skroz, ne skroz opširno, ali ne i skroz sažeto, da malo detaljnije pojasnim ovu meselu, da pojasnim u govoru učenjaka, te da oni koji imaju šubhe po pitanju ovih stavova i po pitanju ovog menheža, uvide da ovo nije stav neki kvazi učenjaka, da ovo nije stav a, nekog a, kvazi učenjaka koji iz ove Maktic i tako dalje. Jeste li čuli da smo večera, večera spomenuli jedno ime, dakle, radići maxtisja ili ime maxtisja ili njegov stav i tako dalje ne dakle fala pa Allahu subhanahu wa ta'ala punoj dakateh ucenaka koje se mi pozivamo i koje sledimo ne dakle slepo veća dokazima iz Allahove knjige i sunneta Allahovog poslanika sallallahu alayhi wa sallam molim Allahu subhanahu wa ta'ala da nam podari iskrenost u reči i delima u idealima molim Allahu subhanahu da nam istinom prikaže, istinom ide da nam olakša njeno stežeње, a da nam neistinom prikaže neistinom i da nas učini što dalim od nje. Molimo Uzvišenog Subhanahu ve Taala da svakom od nas da svakom da i pokaže istinu istinom i da mu je olakša. Da olakša da od olakša njeno stežeње, a da mu neistinom batil prikaže neistinom, dakle batilom. Molimo Uzvišenog Subhanahu ve Taala da nam oprosti naše grehe, da nam zasmije i uvede u džennat. Aqulu qawli hada استغفر الله لي ولكم نقع وبرت عزت برات ابو امينه rekao da može da dakle, sutra da pozajnemo njegov termin Allah mu dao svako dobro stoga da ka inshallah taala naš termin je ponovo sutra od 9 i pola 10 inshallah taala da pojasnimo još dakle nekoliko tačaka radi koji na ziad optužuje da smo zbog ti stavovate tekfirovci što tekfirimo zbog takvog stava i da ko su ti učeniaci koji zastupaju stavove kojim mi zastupamo i koji su to dokazi koje mi, koje dakle mi sledimo. Još jednom subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jezakumullahu khaira. Halatiš jednom što sam dužio. Assalamu alejkum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.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 أم لهم شركاء فليأتوا بشركاء فليأتوا بشركاء إن كانوا صادقين